В обох є кілька закордонних паспортів. Три чи чотири рази вони вже виїздили з України, але поверталися. Мабуть, мають за кордоном валютні рахунки. Безбожно оббирають своїх братчиків. Хто вступає до братства, повинен зректися всього – батьків, родичів. Продають майно, гроші здають у касу братства. Нею розпоряджається сам Криворучко. Вчання Юдмал – Суміш прописних біблейських істин, дикунських обрядів і ритуалів. Воно схвалює са пожертви і жертвоприношення, популярний обряд розпинання на хресті. Братчики під час обряду, під час обряду висвячення, піддаються сугестивному впливу. Розроблено план великого жертвоприношення, котрим Юдмаліани завершають підготовку до кінця світу. Тоді Софію чи, як вони її називають, матір світу, розіпнуть на хресті, омертлять її плоть, аби через три дні вона, як Христос, воскресла. Знаючи чорну відьму, можна достовірно сказати, знову загине її двійник. Це коротко. Між іншим, я побувала на висвяченні. Оригінальний обряд з елементами язичницького кровозмішування, інсценування розп'яття, Ритуальні молитви й танці. Мали співбесіду з Криворучком. Це середнього потенціалу Сугестор. Пробував вплинути і на мою свідомість. Однак моя біоенергетика виявилася сильнішою. Я, звичайно, ризикувала, але все обійшлося. Тепер мене, як майбутню кандидатку у висвіченні, направили до Лтави, ну, так би мовити, пропагандисткою. Тут є свої чотири общини, головна резиденція на Юр'ївці. Маю намір продовжувати грати роль сестри. Може, вдасться зібрати свідчення проти чорної відьми. Мені здається, треба попередити власті міліцію про очікувані безпорядки під час великого шабашу. Так зване останнє свято Бога на землі, яке за вченням Криворучка передує кінцю світу, може забрати чимало невинних жертв. Готуються до акту самопожертви 12 тисяч спеціально відібраних, готових, як вони кажуть, віддати на розтерзання свою плоть, аби воскреснути в славі небесній. Кожному видають талісман – білий камінець. Отака перспектива. «Навіщо це їм?» – роздумливо запитав Завагін. «Організація безпорядків поставить їх поза законом». Правда, Клавдія Калашник і так уже давно всі закони зневажає. Завтра ж почну готувати матеріали на Київ. А ви зможете виступити в суді як свідок? Зможу. Та, боюсь, до суду не дійде. Ні до чого це. Вона вам там усім баки позабиває. Як не суддям, то свідкам. Це ж не просто. Але ж твоя мати могла розкодувати свідків пригадав Кари. «Та, се і я зможу. Але я не готова сказати, що буде, наприклад, коли два протилежних сугестори будуть намагатися вплинути на підсвідомість однієї людини. Боюсь, вона просто не витримає. Тут треба якось інакше. Як? Ще не знаю. До речі, про свідків. Треба їх берегти. Дізнається, вона їх просто ліквідує». «Хто зараз веде справи, які в мене відібрали?» – запитав Карий Завагіна. «Анащенко?» «І як?» «Та топчеться на місці. Твої ж версії з чорними і білими відьмами ніхто всерйоз тепер не сприймає, а ті, що висуваються, ніяк не підтверджуються. Скоріше всього, повиснуть не розкриті». «Прекрасно!» – саркастично протягнув Карий. «А тобі є ти зупинитися?» – звернувся до Інгі. «Я поїду додому, в мачухи». «Ви забули, в мене ж там маєток». «Нам обов'язково треба зустрітися завтра», – сказав детектив. «Є одна хитра ідея». У мене є прохання», – мов Завагин. «Бажано б написати все, про що ви тут нам розповіли. Якомога детальніше». «Це не буде для вас обтяжливо. Або завтра в мене в кабінеті повторити на магнітофон». Думаю, мені не варто з'являтися до вас. А плівку я вам віддам зараз. Я все необхідне записала. Правда, готували це Максиму Михайловичу. Нічого, ми поділимося, розрядив обстановку Карий. Чим ти думаєш добиратися додому? Я можу підвести, якщо не проти. Буду вдячна, підвелася Інга. Вибачте за клопіт, тоді я... Я піду. Коли прослухаєте касету, певне з'являться запитання, так що зустрінемось. Попрощавшись, кари з Сорокіною вийшли від завагіна. А через 20 хвилин автомашини зупинилися біля будинку Сорокіних у Мачухах. Найстрашніше у моїй професії кілера це повторюватися. Бо повтор – це почерк а почерк – слід. І по цьому сліду тебе можуть знайти. А ще треба остерігатися так званого дублера, бо нерідко практикується подвійне вбивство чи бутерброд, коли найманого вбивцю після роботи теж убивають. Постійна дилема, котру мені доводиться вирішувати, виконати замовлення і не стати об'єктом для дублера – Втім, виходу немає. Рано чи пізно ти стаєш мішенню. Єдине, що мене втішало, це дотеперішня анонімність замовника, котрий спілкувався зі мною виключено телефоном чи листовно. Тому в глибині душі я сподівався вижити. Не так уже і багато я знав. Фірма про це дуже добре подбала. І це мене радувало. Будувало шанс. Адже я чудово розумів, як тільки довідуюся на їх погляд зайве, мене приберуть. Ну, правда, я знав про фірму «Берже». Вона була якось зв'язана із замовником і була мені прикриттям, адже рахувався тут водієм-експедитором. А втім, я сподівався, це не така вже й цінна інформація. Між тим, почуватися в невідомості і в значній залежності від невідомих крутих молодців було кепсько. Я довго вагався, та все ж вирішив розібратися, хто ж замовляє мені пекельну музику. Найкорочий шлях бачився через фірму «Берже». Якщо судити з поведінки, її директор мав мене за людину з фірми. Через нього мені давали окремі доручення. Но, швидше всього, хтось саме з «Берже» підкладав у автомашину конверти з ключами завдання, Тайкома я спробував вистежити, хто це робить. Посильним виявився один з менеджерів. Говіркий молодий чоловік, з котрим у мене склалися майже приятельські стосунки. Очевидно, йому це полегшувало завдання наглядати за мною. Гра була небезпечною. Адже при найменшій підозрі мені загрожував провал. І надмірну цікавість мені навряд чи пробачили б. Не буду описувати подробиці, як мені вдалося вийти на того, хто давав завдання менеджеру. Я його вирахував. Зрештою, вирахував дуже просто, помітивши одну закономірність.